Santander iritsi zaigu berria, menendez pelaio nazioarteko unibertsitatetik, han Rafael de Mendizabal, Espainiko epaitegi konstituzionaleko magistratuak, plagioa izan du izpide bere jardunean. Plagioa, jage, jabego intelektualaren aurka daitekeen gauziko kerrena dela esan du, eta zigortua izan behar duela. Gure idaz lehen abokatuaren jo dugu argibidezke, eta plagiaren kontua hauzietan nola dagoen hartuta jakin nahian, Elena, laka, kaxo egunon. Kaxo egunon. Bueno, egunon, eguerdion. Ordu bai, honetan estudiak itenin ezer esan, bai. Bueno, plagio berriz ere ipagai. Bai, itzura danez, azkenengo gara jau eta noso modan dagoen ausia da, ez da, badirudian arrasakintanaren kasua eta aterasenetik erozelaren kasua, hundarrazionaren kasua, pilpillian dagoen gaia. Uh -huh. Baina Rafa Llamendizabalek esan du, jabego intelektualaren aurkako krimenik handien adala eta epaileak ez direla benetan jabetzen, Autor eskubideak e, e, autore eskubideak zer diren? Hori pizka bat da. Egia da. Autore eskubideak Espainiako lege, e, legerian beintzat oso babestuta daude, oso ondo aitortuta daude, baina austera horrek ez dauka e, isladarik gero epaitekietara edo uzitekietara jotzen denean, ez. Oso... Kode penalak zer esaten du? Bueno, Kodepen alak, eh, plagia zigortu egiten du. Mm, egiten duena da, zigortu beste norbaiten obra da, kopiatu, plagiatu, banatu, edo eh, jende aurrean komunikatzen eh, duena, aura zigortu egiten du. Beti ere, eskatzen ditu bibete behar. Eh, kopia hori, irabazteko asmoz, egin da diga, hau da, E, panfleto bat ban, kopiatu eta banatzen duenak propagandarako edo hor ezlitzateke hori ez litzatekeko a barruan sartuko eta eskatzen duen bete, beste bete beharra da hirugarren e, baten kalterako egiteaen e, gertakkiun hori ez da. E, gertatzen da penalak zigor altu samamarrra i pitzen duela horlako horlako ekintzetarako esartzen duena da zigor bat 6 hilabete eta bi urte arteko kartzela zigorra. Orduan oraindik egia esan epaileak ez daude era bat jabetuta, ez daude era bat kontzientia, kontzientzia kontzientiatuta, ba hori delitu badala, horlako plagioa delitu badala eta gainera ikusten dutenean ba pertsona bat kartzela hara bialdu dezaketela horresegatik, ba pizka bat bere burua atzera egiten dute. egia esan oraindik ez dago oso Ososo hartuta gizartean plagioaren kontzepua eta batez ere eg eskubidearen babesaren kontzeptua hau ez da. Gerpatzen da gauza badala la zigor penala eta eta gartzela zigorra eta multa eta horlako gauza graba horlako zigor graveak eta beste gauza bada, bakopia bat egitea, plagio bat egitea eta horrek gero legeri zibilian nolako islada daukan adibidez. Bertzona batek, kopiatzen badu, zango dizut, ba, ez da bakarrik liburu bat, izan daiteke filme bat, izan daiteke antzerki obra bat. E, Horlako zerbait, kopiatzen badu, irabasteko asmori gabe, edo ikusten bada ez da laera bateko plagioa, edo hori ez da ez eztan e, tipo penal bat izango, ez da delitu bat izango, baina egileak, noski, demostratzen badu, ba, bere obra kopiatua izan dela, Badauka hor erantzuk izunik eskatzea bide zibiletik. Badauka kalte hor eskatzea eta badauka eskatzea baita ere ba, ba ekintza hori geratu da dilla, ez ekintza hori e, gerarazide zala. Orduan nik uste dut, hemen bi, bi alorrauek desberdin du behar direla. Alde batetik e, ambito penala, eta beste alde batetik ba, alor zibil. Baina da oso, oso kasu gutzi bizten dirala epaitegietan. Epaite gitara hor kasuetatik, ez da? Zurritu katoz kasuren bat inoiz? Ba, plagio, plagioarena, ez, e ez, baina pentsa ez azu, Espainian ausitegi gorenak e, bere historian bostepai besterik ez ditu eman plagioa diguruz. Eta gainera bostepai hauetatik hiru izan dira emusikarloan. Arra, ba abeslari batek, bezka abeslari oso famatu baten abotza imitatuz, haren abestiak handatzen dituz. Oso gauza ezagunak izan ziren bere garaian, Rocio, Juradoren kasoa, eta e, Julio Iglesiasen kasoa. Pertsona, bat, pertsona batek abesten duaren abesti bat, Julio Iglesiasen abesti bat, Julio Iglesiasen abotza oso ondo imitatuz. Eta gero jartzen dira disko hoiek salgai, hm? Horrelako kasuetan hiru epai egon dira eta beste bi epaietatek bat izan da liburu bat plagiatzeagatik osigarra. Eta beste bat, eh, Christmas bat, eh, Gabonetako postal bat, plagiatzeagatik. Mm? Ordan ikusten da, plagiatu daitezken gauzak ez dire bakarrik liburuak, nahiz eta, bueno, ba, azken kasu hauek gogorek hartzen dizkiguten liburuak. Eh. Uh -huh. Edo zein Sormen lan izan liteke? Bai, beste, kasu, beste adibide, bueno, ba, ezagun badago, nosferatu pelikula, mm, ba, Dracularen mitoaren gainean, baina izan pelikularik honen etarikua, haizu zen nosferatu izen, haipin eh, izioten, Dracularen obrari eskubideak ez ordaintzea gatik. Orduan da, bueno, plagio edo originala, oinarritza tartuta, egindan beste pelikula bat, baina beste izen batekin haizu zen ere, eskubide horiek ez ordaintzea gatik. Uh -huh. I, bat, eh? Bai, bai, bat salto egitea gatik. Beraz, trampa asko dituen mundua da bestalde?, bestarle? Bueno, trampa asko, eta gainera oso zaila dela askotan jakitea plagio bat zer da, nez? Ba, oso gauza nabarmena da, Nean, ba, liburu batetik zati bat hartu eta beste, li, beste liburu batean ipinidanean, ba, barduan bai jakina plagio bada. Baina beste batzuetan, oso saia da, jakitea e, plagiatu dena idea, batanko ideak ez dira plagiatzen, zeideak ez daukate babesan, babesten dianak dira, baobrak, lanak, sormen lanak, e, baina ideak berez ez dira, babesten, ez daukate babesik. Orduan, askotan oso saia da, zehaztea, zehpuntutara nio, kopiatu dan idea bat edo gero idea horren e, desarrolloa, ez da? Eta o idea horrek gero eman duen zormen lana, ba, adibidez. Bestea adibidez garbi badago e, telebistako programetan, telebistako gidoiak ze puntutara nio kopiatzen dira oez dira kopiatzen. E, orain, dela, orain dela gutxi tempora da bukatu duen programa bat, ere horretan ze dillen. Beste programa baten iguala otesan, kopiatu eta zuen, batak besteari kopiatzen eta zion Ze puntutera nio esan daiteke bata abestearen plagioa dela, hori askotan hor lerroa ipintzea oso zaila da. Uh -huh. Oso gauza nabarmena ez bat oso zaila da. Esan oso muga resta korrak ditu. Bai, eta gainera gauza bada, lege aldetik eukide zaken babesa, ba, eta bezalde batetik izango litzateke e, plagio literarioa edo esaten diotena ez. Eze idazle edo eztu hartu iniz beste idazle baten ba, bertsa bat, edo zita bat, edo gero horren gainean beste errkreazioa er bat egiteko, edo hor horroinarriuz beste obra bat egiteko, hori ere plagia da oso zalantzagarria izateke hori. Beraz galder asko geratzen zaizki goaindik. Zintzileg, datorren datu hartuko dugu goian 5 epai besterik ez direla izan. Plagioagatik epaitegi gorenak emanak izan duzu? Bai, espainiako epaitegi gorenak hori da. Mhm, uh -huh. eta horietatik hiru musika arloan, bat bat zertantzen ba? Musika arloko 3, bai. bat literatura arloan eta, eta besteak Krisma. Bat, bai, Krismaeko kasu hori. Baina, bueno, ez dago gaizki orain e, konstituzio zuzitegiko magistratu honek, bueno, plagioaren Ba, bat, apologia bat, plagiaren apologia bat egin dezala, ez e, bat e, gizartea eta eta zehatzago epaitegia bagere eta gehiago jabetu daite zela, hor jabetza intelektualaren eskubide batzuk badaudela, audela egileak bada euskala hor eskubide batzuk. Eukare hemen plagioarren kasuan urgatzen diranak, esskenean ba, bi eskubide dira zekileak alde batetik ukatu egiten zaio bere, bere gu zotasun hori ez bebera egiledan eizate hori ukatu egiten zaio, eta bezalde batetik, gero, uko egiten diote baita ere, obra horri etekina ateratzera. Orduan ez dago gaizki, ba, horlako magistratu batek esatea, ba, baiet, plagia zigortu egin berdala, honek gero ekartzen badu, ba, jabetza, eskubiden, babes bat eta konsientzia ondiagoa bainzat. Noiz behinkago goraraztea beraz, ez dago gaizki, hori xa egin dugoguk, zure laguntzari eskerrelen, eskerrik asko. Zuegin. Ego?